Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі «Голос Фолянту. З вами Ярослав Макеїв, автор і диктор цього каналу. Зараз пропоную вам послухати цікаве і захопливе оповідання, яке, я сподіваюся, вам сподобається. По його завершенню, прошу вас поставити вподобайку та залишити свої думки в коментарях. Мені дуже цікаво буде почитати. Також, якщо ви ще не підписані на канал, Зробіть це, будь ласка, так ви не пропустите вихід нових творів. Я дуже вам вдячний за те, що ви серед всіх каналів обрали саме мій. Приємного прослуховування. Дякую вам. Дешл Гемет Том Дік Чигарі Оповідання з циклу «Співробітник агентства «Континенталь»» Читає Ярослав Макєєв Так я ніколи й не дізнався, чи був Френк Топлін високим чи низьким. Я бачив лише його круглу голову, лисий черепи і зморщене обличчя, обидва кольору і текстури пергаменту що лежала на білих подушках величезного старомодного ліжка з балдахіном. Усе інше ховала товща постелі. Під час тієї першої зустрічі в спальні були присутні його дружина, повна жінка з блідим одутлим обличчям, зморшки на якому нагадували різьблення по слоновій кістці. Їхня дочка Філіс – жива дівчина з тієї категорії пересічної молоді, що грає душу компанії а також молода покоївка, що відчинила мені двері, кремезна блондинка в фартусі і чепчику. Я видавав себе за представника Північноамериканського страхового товариства відділення в Сан-Франциско, і у певному сенсі це було правдою. Жодної користі не дало б, якби я зізнався, що насправді я працівник континентального детективного агентства» тимчасово приставлений до справи страхового товариства, тож я залишив це при собі. «Мені потрібен детальний список викрадених речей», – сказав я Топліну. «Але передусім речі?» – круглий жовтий черп підскочив на подушках, і Френк Топлін ойкнув, дивлячись у стелю. «Сто тисяч збитків, не центом менше, а він це називає речами». Місіс Стоплін короткими пухкими пальцями поклала голову чоловіка назад на подушки. «Ну ж, Бафренку, ти ж знаєш, що тобі не можна хвилюватися», – лагідно сказала вона. У темних очах Філіс Стоплін блиснув вогник, і вона підморгнула мені. Хворий повернув до мене обличчя, ніякого усміхнувся і мовив. О, якщо ви оціните вартість вкраденого у 75 тисяч доларів, то, може, я якось і переживу втрату 25 а «Разом це дає 100 тисяч», – зауважив я. «Саме так. Ці коштовності не були застраховані повністю, а дещо взагалі залишилося без страхування». Мене це анітрохи трохи не здивувало. Не пригадую випадку, щоб хтось коли-небудь визнав, ніби вкрадене було застраховане на повну суму. Поліс завжди покриває половину, щонайбільше три чверті вартості. Можливо, ви розкажете мені докладно, що саме тут сталося? Попросив я і відразу ж додав, щоб попередити звичну в таких випадках відповідь. Знаю, що ви вже все розповіли поліції. Але і мені треба почути цю історію безпосередньо з ваших вуст. Отже, учора ввечері ми готувалися до прийому в Бауерів. Я приніс із банківського сейфа коштовності моєї дружини і дочки їхні найдорожчі прикраси. Щойно я одягнув смокінг і гукнув їм, аби поспішали, як задзвонив дзвінок. Котра була година. Приблизно пів на дев'яту. Я зайшов до вітальні, щоб покласти сигари в порцигар. Коли Хільда, він кивнув у бік покоївки, заткувала в кімнату. Я хотів запитати, чи не вона з'їхала, що задом наперед ходить. Коли побачив бандита, в руці він тримав хвилиночку. Я повернувся до покоївки. «Що сталося, коли ви відчинили двері?» «Я відчинила двері, побачила чоловіка з пістолетом». Він приставив дуло мені до живота і почав тиснути назад, аж до вітальні, де був пан, а тоді вистрілив у нього. Коли я побачив його з пістолетом, урвав Хільду Топлін, я так перелякався, що порцигар вислизнув з рук. Я спробував його зловити, бо добрі сигари шкода втрачати, навіть коли тебе грабують. Але цей тип Певно, подумав, що я тягнуся по зброю, чи щось таке, і вистрілив мені в ногу. На звук пострілу прибігла дружина, за нею Філіс і бандит під загрозою пістолета забрав усі їхні коштовності і наказав вивернути кишені. Потім змусив їх відтягти мене до кімнати Філіс і замкнув нас у гардеробній. І уявіть собі. За весь цей час він не мовив ані слова, командував лише пістолетом і вільною лівою рукою. Поранення в ногу серйозне. Це залежить від того, кому вірити, мені чи лікарю. Цей шарлатан каже, нічого страшного, подряпина, Але ж це моя нога, не його. І бандит нічого не сказав, коли ви відчинили йому двері спитав його служниці. «Ні, пане». «І ніхто з вас не чув, щоб він щось казав за весь час, що був тут?» Всі підтвердили, що ні. «А що він зробив після того, як замкнув вас у гардеробній?» «Ми нічого не знаємо про те, що далі відбувалося», відповів Топлін. «Аж поки не прийшов Макбірні з поліцейським, і нас не визволили». «Хто такий Макбірні?» Він наглядає за будинком, і як він опинився тут ще й одразу з поліцейським. Почув постріл і прибіг нагору саме тоді, коли цей тип вискочив із квартири і збирався тікати вниз. Побачивши його, бандит повернув назад і втік на сьомий поверх, де сховався в квартирі міс Евелет. Він тримав її під прицілом, поки не з'явилася нагода втекти, перед тим як утекти. Він її оглушив. От і все. Макбірні одразу зателефонував у поліцію, щойно побачив бандита, але ті, звісно, прибули запізно. «Скільки часу ви пробули в гардеробній? «Хвилин десять, може п'ятнадцять». «Як виглядав цей бандит?» «Щуплий, худорлявий». «Якого зросту?» «Ну, приблизно як ви», «Може, трохи нижчий? Десь метр шістдесят п'ять. А скільки він міг важити?» «Та звідки мені знати? Мабуть, трохи більше п'ятдесяти кілограмів. Скільки йому було років?» «Найбільше двадцяти двох, двадцяти трьох». «Але ж тату, – заперечила Філіс, – йому, мабуть, було років тридцять або трохи менше. А ви як оцінюєте його вік?» Звернувся я до місіс Топлін. «Сказала б, що років двадцять п'ять». «А ви?» – спитав я у покоївки. «Не знаю, пане, але він точно не був старий». Волосся Світле, темне?» «Блондин», – відповів Топлін. «Небритий, з жовтуватою щитиною». «Швидше, рудуватою», – поправила Філіс. «Можливо, але точно не темною». А колір очей? Не знаю. Кашкет був насунений на лоба. Здавалося, очі темні, але, може, це через тінь від козирка. Як би ви описали обличчя, що було видно? Підборіддя вузьке, бліде, але я мало що міг роздивитися. Воротник плаща був піднятий те, ще й цей кашкет насунений на очі. У що він був одягнений? Темно-синій кашкет, темно-синій плащ, чорні черевики, чорні рукавички, шовкові. Одяг виглядав пристойним чи дешевим? Усе виглядало дешевим, і було страшенно пом'яте. Який у нього був пістолет? Філіс випередила батька. Тато той Гільда, кажуть, револьвер, але це був пістолет 38-го калібру. «Ви попізнали цього чоловіка, якби побачили його знову?» «Так, у цьому вони були одностайні. Мені потрібен докладний список усього, що він забрав, з точним описом кожного предмета, ціною, за яку його було куплено, і даними про місце і приблизний час придбання». За півгодини список був готовий. «Ви знаєте, в якій квартирі мешкає міс Евелет?» спитав я, тягнучись до капелюха. Квартира 702 на два поверхи вище за нас. Я піднявся нагору і натиснув кнопку дзвінка. Дверь відчинила дівчина, років 20, з невеликим. Її ніс був заклеєний пластером у неї були приємні карі очі, темне волосся і спортивна фігура міс Евелет. Так. Я з страхового товариства, де були застраховані коштовності родини Топлінів. Збираю відомості щодо нападу. Вона торкнулася свого носа, заклеєного пластером, і сумовито усміхнулася. Це частина інформації, яку я можу вам надати. Як це сталося? Це покарання за те, що я жінка. Забула, що слід наглядати за власним носом. Але вас, мабуть, більше цікавить, що я можу розповісти про цього хулігана. Отже, вчора я почула дзвінок приблизно за дві хвилини до дев'ятої. Щойно відчинила двері, як він приставив пістолет до моїх грудей і наказав у квартиру малятку. Я навигалась, одразу впустила його, а він зачинив двері ногою. «Де тут пожежна драбина?» – спитав він. «Я відповіла, що з моїх вікон не вийти на жодну пожежну драбину», але він мені не повірив на слово. Штовхаючи мене до кожного вікна по черзі, він, звісно ж, нічого не знайшов. Почав сердитися, наче це я була винна. Мені набридли прізвиська, якими він мене обкидав, а сам виглядав таким щуплим, що я подумала, може, зможу його знешкодити. Та що ж, попри все, самець у природі завжди бере гору. Простіше кажучи, він заїхав мені по носі, і залишив лежати там, де я впала. Удар оглушив мене, але я не втратила свідомості повністю. Коли я підвелася, його вже не було. Я вибігла на сходовий майданчик і просто врізалася в поліцейських. Розплакалася і розповіла їм свою сумну історію, а вони про напад на топлінів. Двоє пішли зі мною до квартири і обнишпорили всі закутки. Я не бачила, як він виходив, тож ми подумали, що він міг бути настільки хитрим, щоб десь сховатися і перечекати, але в мене його не знайшли. Як ви вважаєте, скільки часу минуло з моменту, коли він вас ударив до того, як ви вибігли на сходи? Ну, може, п'ять хвилин, а може й менше. Як виглядав бандит? Невисокий, нижчий за мене. З дводенною світлою щитиною на обличчі у потертій темно-синій плащовці і чорних рукавичках, скільки йому могло бути років? Молодий. Щетина була рідка, нерівна, а обличчя хлоп'яче. Колір очей ви не помітили? Блакитні. Пасма волосся, що виглядало з під чапки, були світлі, майже білі. А який у нього був голос? Низький бас. Хоча, звісно, він міг його змінити. Ви попізнали його, якби побачили знову. Ще пак. Вона обережно торкнулася пальцем свого перев'язаного носа. Якщо не я, то мені точно почую його за кілометр. Вийшовши з квартири міс Евелет, я спустився ліфтом на перший поверх до вахти, де застав наглядача Макбірні з дружиною. Вона була кістлява маленька жінка з стиснутими губами і носом справжньої мегери. Він високий і кремезний, з рудим волоссям і вусами, червоним обличчям і веселими водянисто-блакитними очима. Виглядав добродушним телепнем. Розтягуючи слова, він почав розповідати про напад. Я саме міняв прокладку на четвертому поверсі, коли почув постріл. Вийшов подивитися, що сталося, і опинився біля дверей топлінів саме в ту мить, коли цей тип вилетів звідти. Ми побачили одне одного він одразу наставив на мене свою пукалку, але я теж не дурень, не став гратися в героя, тільки пригнув голову і дременув, щоб не дістати колю. Чув, як він мчить угору, підняв голову, бачу. Він звертає з п'ятого поверху на шостий. Я не кинувся на Не мав зброї, та й думав, ми і так його дістанемо. З цього будинку можна вибратися на сусідній дах із четвертого поверху, у крайньому разі з п'ятого, але не з верхніх. А топліни живуть на п'ятому. От я й подумав, що цей тип у нас у кишені». Якщо хтось стоїть біля ліфта, він бачить і парадні, і чорні сходи. Тож я подзвонив ліфтеру, Амброуз його звати, наказав увімкнути сигнал тривоги, а потім бігти за будинок і стежити за пожежними драбинами, доки не приїде поліція. За хвилину-другу прибігла моя дружина з револьвером і каже, що Мартінес, це виходить брат Амброуза, той, що сидить на телефонному комутаторі і стежить за входом. Так він подзвонив у поліцію. Я обидві драбини бачив, як на долоні, і хлопець не спустився жодної з них. За кілька хвилин прибула купа копів із відділку на Річмонд-стріт. Вони звільнили топлінів із комірчини, куди той покитьок їх замкнув, і взялися прочисувати будинок. Тут саме на сходи вилетіла міс Евелет. вся в крові, обличчя і сукня. Вона сказала, що бандит був у неї в квартирі. Ми подумали, що саме там і вхопимо його. Та ні, перетрясли всі закутки в усіх квартирах, а хлопця і слід прохолов. «Звісно, зник», – з'їдливо мовила місіс Макбірні. «Як би тільки...» «Знаю, знаю». Перебив її наглядач поблажливим тоном людини, яка звикла вважати борчання дружини частиною подружнього життя. «Якби я вдав героя і кинувся на нього, щоб отримати колю, Я не такий дурень, щоб лежати з простреленою ногою, як старий топлін, або ходити з розбитим носом, як та Бланш Евелет. У мене досить клепки, щоб знати, коли слід підібрати хвіст». Я не рипатимусь на хлопця з пістолетом у руці. А тож, ти ж ніколи нічого. Ці сімейні припирання не мали сенсу, тож я урвав їх запитанням до жінки. Хто найновіший мешканець у будинку? Родина Джеральдів. Вони вселилися позавчора. У яку квартиру? У сімсотчетверту. Поруч із міс Евелет. А хто ці Джеральди? Приїхали з Бостона. Він каже, що буде тут відкривати філію якоїсь промислової фірми. Йому не менше п'ятдесяти, і вигляд у нього такий, ніби члунок не працює. І переїхав сюди лише з дружиною? Так, вона теж слабенька. Провела рік-два у санаторії. А перед ними хто зняв квартиру? Містер Гітон, квартира 525. Вселився два тижні тому, але зараз його тут немає. Три дні тому поїхав до Лос-Анджелеса. Казав, що повернеться за 10-12 днів. Як він виглядає і чим займається? Працює в якомусь театральному агентстві. Повненький, червонощокий. А хто оселився перед ним? Міс Вона живе тут приблизно місяць. А хто був перед нею? Родина вогнерів із квартири 923. Живуть тут уже майже два місяці. Що це за люди? Він займався нерухомістю, але вже вийшов з діла. Живе з дружиною і сином Джеком. Хлопцеві десь дев'ятнадцять. Уже знюхався з Філістоплін. Топлін. А як довго Топлі не живуть у цьому будинку? Наступного місяця буде два роки. Я відвернувся від місі Макбірні і звернувся до її чоловіка. Поліція обшукала квартири всіх цих людей. А як же? – відповів він. Побували в кожній кімнаті, зазирали в кожну шафу, кожну комірчину. Від даху до підвалу. Ви добре розглядили того бандита? Гадаю, що так. Біля дверей топлінів є лампа. Вона світила йому прямо в обличчя, коли він вискочив на сходи. Це міг бути хтось із мешканців. Та ні, звідки. Ви б його впізнали, якби побачили знову. «Мабуть, упізнав би. Як він виглядав?» «Таке собі щеня. Молокосос років 23-24. Бліда пика, старий темно-синій плащ. Я можу знайти тих хлопців, що вчора чергували при ліфті і при вході. Амброс і Мартінес, так?» Сторож глянув на годинник. «Так, вони вже мали б бути». «Сьогодні працюють з другої». Я вийшов у вестибюль і застав їх за грою в орлянку. Вони були братами – худорляві, молоді філіппінці з блискучими очима. До того, що я вже знав, багато не додали. Щойно Макбірні підняв тривогу, Амброу спустився у вестибюль і наказав брату відзвонити в поліцію. Потім вибіг через чорний хід і став наглядати за пожежними драбинами – Одна була стильною, інша з бокової сторони будинку. Ставши на відстань,